Alhamdulillahi min ash-shaytan rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamdulillahi nehmaduhu Nasta'inuhu Nasta'inuhu Nasta'gfiruhu Na'udhu billahi ta'ala Min shurur enfusina Wa min seji'ati A'malina Ma yahdi illahu Fela muzillelahu Wema yudlilhu Fela hadiyah Lahu Washadu an la ilaha Illallahu wahdahu La shariqa lahu Washadu an la muhammadan Abduhu Werasooluhu amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalal wa kull dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du ijiz falandari me apsoloti takon vetom allahu jalla jalaluhu zati tabatra wa kriosi tejitsis persandet Të Allahu Gjellë wa Ala dhe përshëndetjet tona më të mira dhe më të absolute bekimet e zotit më shira e ti qofshimbi më të mirin dhe zotriju në pengamerve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam bi be shok të ti besnik në bi faminën ti të ndarshme dhe mi gjithë muslimanat të cilë të njëjë kër rrugën e ti më të mirë dherë në ditën e gjikimit Bajdoj me lejnë Allahu Gjellë Gjellë Aluhu Në ledzimin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahu subhanahu wa ta'ala Ditët e gjumas më dhrohen me disa prejadhurimeve Prejadhurimi të parë është falja e namazit Dhe kjo është më më dhe shtoria Pas ta i vjen ledzimi Kur'anit Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhe përpjekja për ta për kuptue fjalën dhe do me thanje në fjalës Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe për adhurimeve të veçanta të kësaj dite është salavati, dërgimi i përshëndetjeve dhe salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. ëndaj do të mundohemi me një rrë kuptimet e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala në shin respekti ditës së xumë. Kemë ngel tek surja el qamar, surja e kaptinës e hanës. Në të cilën sure Allahu xhallal xhalalu ka sjell një historik të jetë të lashtë ku Allahu te bareka u teala ka përmend fragmente dhe pjesë të historisë nga ngjarjet e pejgamberëve të kaluar, nga njerëz të zgjedhur të Allahu xhalle xhalla u ala. Dhe Allahu nuk na i sjell këto histori vetëm për t'u relaksuar, dhe vetëm për t'u freskuar me disa histori të të le ashta dhe vetëm për ta fresku shpirtin me lezimin e tëre, mirë po qëlimi i këtëre nxarjeve dhe sjeleve të këtëre nxarjeve në Kur'an, është njëri ju të nxir i bret, të nxir mësim, të nxir këshila, dhe t'i zbaton ato në jetën e ti të përditëshme. Allahu gjellë gjellë luhu të ajeti i pestë, ku kemi ngel, e t'i të son librin e ti, e t'i të son librin e ti, dhe thotë për librën e ti hikmetum beliga. Kikur anë është urëci e lartë. Kikur anë dhe kikur liber është një urëci, një hikmet, një fjal e urët, e cila ka brenda vetës shumë prej mësimeve. Nërsa këtu të ndalimi të kër urëcija, qka do me thonë urëci, njërzit të Çish në kohrat e vjetra flasin për urtisin, flasin për hikmetin, flasin për diçka e cila quhet hikmë. Njeri urt, i thon dikujt, njeri urt. Neve i thos, i thomi, njeri urt, njeri uth i cili nuk flet shumë. Hesht e kështu me radhë. Mirpo urtësia është më e madhe se kjo. Dietarët në definicionin e urtisies kan thënë vendosja e gjërave në vendin e vet vendosja e gjërave në vendin e vetë quët urci andaj, kur ani bazum në këtë ajet dhe bazum në këtë definicion të ulemave do me than ajë cili dinë mi vendos sendet ku e kanë vendin ajë quët njëri i urt ajë quët njëri i urt dhe pingameri sallallahu aleyhi sallem prej cilësive të ti është i urt Dhe këtë urëci e ka të martë prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe ju e dini se prej emrave të Allahu të barek e vëtë alë është Hakim i urët. Qka do më dhonë i urët? Allahu nuk vendosë diqka vetëm se mbidije dhe mbi urëci. Nuk kryon diqka vetëm se mbidije dhe urëci. Allahu nuk vepron diqka prej veprimeve të ti vetëm se veprimeve të ti janë burim i urtisë së lartë. Andaj edhe kaderi, edhe caktimi i Allahut, çka e kemë obligim me besue, se gjithçka në jetën tona është e paracaktuar me paracaktimin e Allahu xhe llawala, kto janë me urtsi. Allahu pasanikun e ka bërë pasanik me urtsi, fukarajën e ka lënë fukaraj me urtsi. Allahu nuk e ka ngrit dikan vetëm se e ka ngrit me urtsi dhe nuk e ka ul dikan vetëm se e ka ul me urëci në tina andaj na obligomi me besu katerin e zotit pse obligomi me besu saj nuk vepron nga i një ranca Allah është i madhë që të veproj nga i një ranca andaj Allah u e dën që njerëzit të veprojnë me urëci Allah u e dënë urëcijen andaj edhe në kazbit këtë liber që të veprojnë me urëci që jemi të jemi njerëz të urët dhe për nga meri sallallahu alaihi sallem e gjithjet e ti është urëci Gjdo fjallet ti është e urtë. Gjdo fjallet ti burëm prej urtsijës. Dhe djetarët e kanë madhruë urtsijën. Dhe janë mundur në jetet të tyre edhe lëvizet mi batë urta. Për nga meri sallallahu aleyhi sallem ka thanë El hikme të dallë të kulli mu'minin Ejne wajjedeha e khedheha. Ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi sallem Urtësia, urtësia është gjëja e humbur e gjdo besimtarit ku do që të gjeje e merë ata që da me dhe oki hadith kjo hadith e shumë adhështor në kuptimin e urëcijes djetarët kanë thamë për nga meri aleji salatu e selam me këtë hadith na e ka dhe në qelsin dhe na e ka dhe në mundësin me morë urëci për e gjdo kujt aleji salatu e selam e ka qujtë urëcijen së ndihumbur kur dikujna prejuve kur dikuj tre besimtarve, i hum në diqka, dhe vjen dikush të të jaku e ki, qëtu është, një pasuri, një kapital, një send të qmuar, nëse e hum, dhe gjinde të dikush, kush do qoftë aj, a e mër ata, e mërë. Për nga mërë a.s. e ka qujtë urësien, se është send i hum bur i besimtarit, a e lip ata, ku do që të, të gjeje, e mërë. Adhe ka thënë Aliju, radhiallahu anë, Khudhul hikmete Valau ala ejdi l'mushlikin Ka than Aliju i bën evi talib Gjali migjes pëngamerit Sallallahu alaihi sallam Ka than Merne urcijen Qofte dhe prejduarve të idhujtarve Pse val të idhujtarve Se neve e dim se besimtarit nuk merë prej idhujtarve Besimtarit nuk merë vetëm se prej besimtarit Mirë po Kur rjenë qështja e dijes Kur rjenë qështja e urcijes Kur rjenë qështja e mësimit të dobishmës të asajet cilat quhet e mirë në vetë vetën e vetë atar neve nuk privohemi që me morë urtësi dhe mësime qoftët dhe prej atërët e cilat nuk janë nga feja dhe rrugë allahu gjellë gjellëwara andaj urtësia është kërkim i cdo besimtarit dhe besimtarit duhet me morë dhe me mësue prej urtësies ku do që të gjeje sa i përket urtësies të se ne ka përmenë allahu gjellëwara në kuranë Hikmë të baligë, hikmë e madh. Diatar kanë shkënuar libra të shumtë mbi hikmetin, mbi urtsinë. Kush është i urtë? Dhe në librat e muslimanëve gjën urtsi të mëlloja. Gjën urtsi të mëlloja. Për urtësisë, çka e kanë përmendë të art, kanë thënë urtsi është heshtja e gjatë. Njeri i urtë nuk flet, nuk flet shumë po flet pak njëri u i urt nuk e zgjidh gjuën e ti po e, e lirë gjuën e ti e mbilë gjuën e ti dhe i nisa kanë thonë disa prej djetarve ati i cili i mbilët mendja i zgjidhët gjuha ati i cili i zgjidhët, i zgjerojët mendja i mbilët gjuha këjën njona të kundërtat me të kundërtat njërzit mendojnë sa i cili fletë shumë e ka dhe menën e gjanë, po kjo nuk është ashtu. Tek djetarët e urtë dhe të menë qërë dhe studiuës të urtësive, ata thojnë, kur njeriut i zgjerohet horizont i menjës të ti, i zvoglohët gjuhën e ti. Nuk dëshiron me folë qëmë, sepse urtësia është me heshtë, urtësia është me heshtë, dhe prejcicive të pingamerit sallallahu aleyhi sallem, është se janë numru shkronjatë janë nëmru fjalet e ti, të bekuara, alehi salatu e selam. Kur ka folë pengamerit sallallahu aleyhi sallam, e kanë ditë njërzit se sot i ka thonë që të fjalë, sot i ka thonë që të fjalë, sot i ka thonë që të shkronja. Dhe kjo është prej urcije se pengamerit alehi salatu e selam, deri sa ka pas prej sahabeve dhe shokve të ti, janë mundu me njekë pengamerit alehi salatu e selam, dhe kanë thanë, unë di për 7 ditë të javës sa fjalë kum fol. Për 7 ditë të javës se sa fjalë kum fol dhe kjo është e vështirtë. Dhe numërimi i fjalëve është i pamundshëm për ata i cili e ka zgjidhur gjuhën e tij. Nëse ne orvatme dhe përpjekemi, nëse nani piuve mundohet, me e di çaka ka fol për 7 ditë, a ka shpas mundsi me të një llogari let? S'ka mundsi. Në kohën tonë nuk kena mundësi me të një bilanc fjalët tona. Pse vao? S'ke nga mundësimi i po bëllogari, se flasim shumë dhe jemi pa kontrol, e kështë omerar. Andaj, urësia e kërkon të folurit e pakt, mësë me folë shumë, po me mendu shumë, me mendu shumë dhe me folë pak. Ebu Mensur e Thealibi, njëri prej djetarëve dhe poetave të muslimanëve, ka shkrujt libra të veçanta të cilat i ka titulu urësia. Dhe kta ka marrë për librit Allahu të Allahut Te bareke tuala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhajet që ka të njëjë të musliman, bazamentet e urtisë, bazamentet e urtisë. Ka thon Aliu ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardae dhe Aliu, shoku i pejgamberit alaihi salatu wasalam, njihet si i urti sahabeve. Aliu njihet si i urti i sahabeve. Ka çënjëri heshtor, njeriu i cili ka fol pak dhe ja kanë mbledh frytat e fjalëve të tij. Ka than Aliu radhiyallahu an ma halaka merun arafa qadra nafsehi. Ka than Aliu radhiyallahu an dhe sigonë, kjo fjali i ka përva për katër për katër fjalë. Mirpoç urtësia e madhe. Ka thon nuk shkatrohet njeriu, nuk humbet një njeriu nuk e humb rrugën dhe gjatë një njeriu i cili ja di vetvetes kadrin, pozicion. Kjo është shurtësi e madhe. Dhe për këtë mund të më fohë njeriu xhanegat. Ai i cili e di kadrin e vetëtes, ai i cili e di gradën e vetëtes, ai i cili e di pozicionin e vetvetes së tij, s'humbot kurr. Sepse nuk ju kriçet punëve të huaja. Nuk i fut hundën e ti në punë të huja, po i përmbaot kadrit të ti. A i cili e shikon, faktikish me zëmërthi, me fjallët e tjera, a i cili e shikon punën e ti nuk humbët. Ska mundë si me humbët. A i cili e dinë se fusha e ti është një fush, punë e ti është një hapsir, një mjetë, një mjeshtri, e veçan, a i miret me punën e tina dhe nuk përzijet në punë dhe huja dhe kështu nuk shkatrohet kur. Dhe kështu nuk shkatrohet kur. Thot e bu, mensure thealibi të kë muslimanët 8 gjëra kush i ban dhe 8 gjëra kush në në qëmohët për ata mos të akuzoje dhe mos të fajsoje as kanë për vetëse vetëvejten dhe gjej këto 8 gjëra 8 sende nëse njeri u i ban kanë me në në qëmohët të tjerët kanë me logarit jo urëci e kishtie vetëvejten tane dorën tane kus takon dhe këto 8 gjëra na jetojna në kohën tonë Dhe na kur përzimin këtë të të gjëra, na nënqmojnë, dhe na përqmojnë, dhe na pështërsojnë njërzinë. Thot, themenjetun, in uhinu, felaj e lumu, illa e mpuse hum. Tët veta, nëse përzihën, në tët raste, mos të nënqmojnë, vetëm se vetë vetën. Dhe kjo është mësimi i madhë, që e ka nëzirë e bu mënsuri, nga ursit e muslimënve. I pari për të Lem një dha i lejha I pari njeri I cili e ban një veprim Dhe në në qëmohët për atë pun Dhe shikohët me poshtërsi Ka thonë fajnë e kovet Se s'ka vepru me urci I pari ku shësht A i cili hungjët dhe ullët Me një sofor, me një tryez Me një medzlis Lem një dha i lej Si kanë bo ftesa ti Nëse ty shkon dhe ullësh dikujt në tryez i shkon i ullësht në sofor, i shkon i përzijësh në të rjezën e ti, që ka me të bo? Ka me të nënqmue, se së të kathir, nuk të kathir, nuk të kaftue, nëse ti shkon dhe ullësht në një tavolim, ku janë disa njërës, dhe dëshiron me au imponue ullën të ande, reagimi tërë ka me qenë nënqmimi jotë, ka me të nënqmue, andaj, prej urqive të muslimanëve të vjetër, qële ka qenë? mësme ullë në tavolinë vetëm se me thirje. Nëse të kam bof tes, ullu. Nëse të kam bof tes, mësme ullë. Se kjo e logaritet, prej nënçmimin dhe jatëre. Andaj prej urcive të muslimanëve të vjetër është mësme ullë vetëm se iftuar. A sa njeri ju sot ullë në tavolinë? Sa njeri ju sot i përzijet në të rejëzën e huaj? Shumë njerëzit. Ullët papit. Dhe ju e dini se Allah u gjellëvara këta e ka cekë në Moshinë në shtëpit e huaja, pa kërku leje. La të të khulu, elbuju të hatta, të stëdhinu ehleha. Moshinë në shtëpit e huaja, dheri sa, të kërku një leje. Të kërku një leje. Dhe për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, ka thënë në hadith, min husni islami lë mërë i tërku ma la janihi. Pre islamit të mirë, të njëriut është milan pun të huja. Milan pun të huja. Mos porzihen në familjet e huaja, në intimitetin e huaj, në privatësinë e huaj. Kjo është prej islamit të mirë të njerëzit, prej urtisijes se muslimanit është me i lëm pund e huaja. Kjo është i pari. I diti el muta'ammir ala rabb el beit. Ai t i jap urdhra në shtëpinë e huaj. Kjo është prej mos urtisijes. Ta kanë thonë tek muslimanët e vjetër. Kaq çein i nënqmum a i cili është mundu me uba domacin në shpinë e huj shkon dhe shtëpi në huj shkon në familjen e huaj në strehen e huaj dhe mundosh me kazuha ati se qka du të me ba dhe qka du të me ba reagimi cili ka me qenë ka me qenë nënqmimi po shtërsimi kënë nuk është vendi duhur kënë nuk është të rëci ti mi shku ti ku i shpit huj dhe mi kazu rënd rëndin e, e cakton kush rap bulbejt i zoti shtëpijës i zoti i shtëpijes. A da e prej urcijez është mësmi uporzi njërëzve në punët të të të tërë, të, pa milan ata në vepruhe në shtëpit të të tërë, të të të, në baza sa i qka ata edin. Ata edin. E treti, wa talibun lkhairi min a'da i hi. Shikoni muslimant e vjetër, sa të menqur kanë qenë, sa të menqur kanë qenë, me gjithë përparimin, me gjithë ecien përpara, të zbulimeve, të shkencave, të librave, neve nuk kena mundësi me mëri një të dhjetën e një urcije të një muslimani të vjetër. Me gjithë përparimin qka doket pi përjasht të, të dhjes, neve nuk kena mundësi me jetu një të dhjetën një të dhjetën e urcije të kaluar. Të urcije të kaluara. Kanë dhënë, a i cili e kërkon të mirën prej armikut të ti. Prej armikut të ti. Dhe sa muslimanët fatke cishë muslimanët fatketësisht bojnë pjesë të kjo e treta muslimanët si kur e kërkojnë të mirën prej armikut si kur mendojnë se armiku ja u do të mirën ka thënë Allahu gjelle gjelalu për armist tonë për më armist të muslimanve ju rëndunekum bi efuahihim vë të eba kulubuhum surët tëvbe Allahu thët armist të juaj ju knasin me gjuh ju rejn me zemër armist tonë armistë të muslimanëve, në knacin me gju, dhe thënë që ju dojna, edhe me juve muina, e kështu me raqë për i fjallëve të cilat, i përdorin ata, mirë pa Allah u gjellohale e zbërthen të mbrënçme në tyre, vë të bë, zemrat refuzojnë, zemrat refuzojnë, andaj nga dvanë musliman të vjetër, a i cili shpreson të mirëm për i armikot, ka mu nënçmue, edhe na e në të nënçmum për këshka kësaj E kërkojm për parimin, e kërkojm krenarin për të huajve. Kurani e thuan të huaj jo muslimanin. Kurani e thuan të huaj nuk është i jotja. E thuan armik. Dhe çka, nëse ti kërkon të hajirin për ia ti, mirësin për ia ti, kenarin për ia ti, nënçmohesh. Ande Allahu xhalla xhalalu na qamsua çë me çën të urt dhe për urçiës është me lip të mirën për mikut, jo për armikut. Kjo është për atërat të cilat e kanë kuptuar Urtësien I katërti Talibul fadli Minel li am Shikon e urtësien Shikon e shka është urtësia Shikon e njësë të sëth e kanë studiju Kuranin në thëlsit e ti Në urtësit e mërojat e ti Andë Allahu u gjellon e ka qytë Kuranin Hikmetun baliga Nësa në surën bekara Wa men juqtë lë hikmeta Fa qadë utje khajran këthira Ka thënë Allahu u gjellon Në surën bekara kujt i ipët hikmetit urtësia i josh don hajr i madh ndërsa njerëzit hajrën e shohin vetëm në pasuri sot vetëm në material vetëm në ata që la prekët me dorë por nuk është e vërtet urtësia mençuria t'çëndot njeriu i diheshëm më çë njeriu i urtë më di çish me jetua kjo është më hajr se zë pasuria çka kan thonë diëtarët e vjetat kan thonë ai i cili e kërkon moralin dhe vlerën për njerëzve të ligë njerëzve të poshtë. Nuk ka mundësi të kërkuh moral për njerëzve të poshtër. Nuk ka mundësi me pas raport të mirë me njerin e lig. Andaj Sufjani Theuri, një nga predijetarëve të mëdhtë të muslimanëve, ka thënë, "Kërrej sherrin e kena pa kur ju kena bë hom mirë të poshtërve." Me anë munget fjali, ka transmetuar Imam Dehebiu në librin e tij, ka thënë Sufjani Theuri, "Kërrej për plaset me njerëzve janë kur ju bëna mirë të poshtërve. Kur ju bëna mirë të poshtërve. Anda nuk kërkohet morali dhe vlera prej të ligve. E pesta, ka than, e dhe khiru bejnë e thnejnë i minë gajri e një të khila. Ka than, të muslimant e vjetër, është logaritë jo urëci dhe e kunder ta urëci. Ka than, nëse përzij është mësë dy vetave, ato s'ka ndonë leje mu përzij. Janë dy shokë, janë dy micë, janë dy qëqruës, janë dy trektarë, janë dy bashkëpuntorë, Mosu përzin mes atyre dheve nësë të kanë do në leje Pëndryshe në nëshmimin e ki Kanë me të nënshmua Dhe kanë me të dëbuë Dhe kanë me të largua Dhe kjo është pe mosurëcijes Mosu përzin Tek musliman të vjetër Sësh përzin e njeri ju në mes dy shogve Në mes dy tafërme Në mes dy meqve Në mes dy bashkëshortve Dheri sa Allah u gjellohala këta këllëgarit prej sihrit Dhe për nga meri alej i salatu e selam Ka than A të, të mazjia prishja mes dy miçve eki pati kush vazhdimisht tenton mi prish dy miç vazhdimisht tenton mi prish dy shok ekso me rad te musliman te vjetar per urësies per islamit te mir per per kuptimit te lart te jetes ka qen mos u borzin mes dy vetave mos u borzin mes dy vetave i gjashti esh almustakhif bisultan ai tilenin nçmon udhetsin ai tilenin nçmon Odhecin normal besimtar. Dhe ai cilë më nëshmon për djecsin në çdo çoshëri llogaritët i ulur, i nënxhmuar, i poshtërsuar. I shtati aljalisu majlisan leisa beahl. Te muslimanët e vjetër është llogarit për mos urtcivë, më mor një pozit, më mor një post, më mor një vend, një grad aty s'takon ajo. A kjo nuk janë krej të të tregë të sadika permanente musliman të përmen, vjetër ato të zot neve i shijojnë po andaj kurani allah u xhella xhelali është urtësi e madhe por kjo urtësi duhet të më studioj duhet të më mësoj duhet më usbatue në jetën të tora mos e merr një pozitë nëse nuk takon mos e merr një gradë nëse nuk takon refuzoje një post nëse nuk takon erdhi një njerëj te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i tha e budhri fa ya ja rasul allah istamilni bana mudhhechas Banëm udheqës të Medinës, tha, na nuk i bojna udheqës, ata qka e lipë. Na nuk i bojna udheqës, ata qka e lipë. Nëse nuk takon. Ai cilë e lipë, nuk e takon. Ai cilë e kërkon diqka, nuk e meriton. Kush e meriton? A ti qka ja jep dikush tjetër. A ti qka ja ngarkon dikush tjetër, a e meriton. Nësa neve shpesherë, mre lakmi, me dëshirë, i kërkojna sendër. Andër kanë thonë të muslimant e vjetër, prej ur më smemor një gradë nëse stakon, më smemor një pozitë, një punë nëse stakon. Dhe e teta është el mukbilu bi hadithihi alamen la jesma, a i cili ju flet disa njerëzve apo i flet dikujna e a i nuk e dëgjon, e ata nuk e dëgjon. Kjo është prej nënçmimit. Prej nënçmimit është logarit të këtë muslimant e vjetër dhe me këta e përfundoj, mi fol dikujt a është së do me dëgjuhë. Mi fol dikujt, ti dëshirom mi fol, dëshirom të këshillo, dëshirom të mësoj, dëshirom të tragoj diçka, më njoftoj diçka. Ai nuk don më dëgjutije. Kjo është prononcimit. Ai të nënçmon ti. E ti nuk duhesh me radhën e opozitën e nënçmimit. Andaj këto të tetë gjëra kanë qenë për bazamenteve të urtësisë tek muslimanët e vjetër, ndërsa urtësia Elusim Allahun جل و علا, çqallahu tebaraka we taala, ne munsoje meemor urçiun pre librit Allahu جل جلالو, pre hadithete peigamberit sallallahu alaihi wasallam, elusim Allahun tebaraka we taala, çqallahu جل و علت naboyn yesta urd, elusim Allahun tebaraka we taala, çqallahu جل و علت ngrit vidje tona, elusim Allahun subhanahu we taala, çqallahu جل جلالو namoshiron junato on dnafal, elusim Allahun tebaraka we taala, çqallahu musliman kudo çan Allahu tifardat ti mushirona ti forçat